the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm po fillon Good morning to you When the band began to play the stars were shining bright Now the milkman's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 Mërë mëgjesi blendje Mërë mëgjesi ati Mëgjesi blendje A më të shpët Mërë Jeni gati Gati Ja ku jemi edhe një hermi qëtashur Ju përshëndesin Ford nga Radio Klav FM në 100.4 Data sot është 28 Iku dhe gushte Iku dhe gushte 28 gusht dit e premte sot Në këllukin e mëgjesit Që do të të të muziken e zhqid në ju Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q O, në kam pasur këtë kaq në dita më vështirë për t'u zgjuar të, të javë, me të drejtë më. Dita e sotme. Oj. Ëh, <laughs> do Kisandri, megjithëse kam kam brinjë një çet jashtëzakonshme. Kam. Ç'ke bër? Jam shplodhur në gjumë si asnjëherë tjetër. Ke fjetur herët apo jo? Ëh, jo. Kam fjetur vonë. Ëh, mm. dhe kur e ke zgjuar atë? Isha me shok mbrëm, një shok tjetër, edhe ndejem ca. Menduan bënim një gjë ndryshe. Shkuam nga liçeni. Ëh. Mm. Si dy burra. Ne <laughs> shkuam gali, e shkuam, e shkoam nejerë nga ato kafe që janë atje te liçeni. Ëh. Mm -hmm. Edhe edhe për e, sepse ne jetojmë në skajet kundërta të parkut, kështu që po parku mund të jetë i vend takimi kështu, jo i keq. Ëh, vera ishte okay, ishte mirë. Po kisha dy gra, se unë unë mbërrita i pari. Edhe u ul atje. Ja? Po kishim gatruar. Për, uh, për vendin Se mm. thoshim poshtë kishës, poshtë kishës Ortodokse Abo mm. katolike e shë ajo Së po me e të veç dëni Nuk e djemë, e er, në cishën e që është kishë Po <laughs> shënë që për të standër um, por, por ishim në vendëndryshme mm. Po ishim dykra, kë është idea Ishim dykra Po buni një muha mbet Dhe muha mbeti ishte Muha mbet për 7 valçeve. Nuk ishte bisedë, ishte mohabet. Mm. Ishte, jo nuk ishte për 7 valçeve sepse ishte shumë shumë dramatik. Ao. Po, ne unë isha ngjitur me to, ë, uh, ato fizmes zot fort. Mhm. Mm dhe doja zëri dojnë i dëgjoj. Për plus se unë s'po bëja ato bisedë mendikose, isha vetëm atje. Mundova mm. që të shtyja pa komë telefonin ne, e, e çfarë deri diku. Kishte të bënde me me një ndarje çifti me një fëmijë ëh uh, ishte në mes të kësaj mm. i mërzitur se si ajo ja kishte bërë këtë babait të saj, babait. ëh uh, Tosi ishte një personazh. <laughs> uh, A doon po po Fani, e, kjo ishte një tjetër që këto e njihnin. Kjo ishte një bisedë për disa njerëz që këta njihnin. Një, ku njëra tregonte dhe, dhe tjetra kurdishte, mendoj un. Mm. Sepse A stuin thamë? Zi... I dashë kë tjetra. Ua, çfarë idiocisie! Kjo pastaj furie edhe një herë. Hop. A jilonë? A shumisë furë. U shënin njëra tjetra. Po, s'e kanë dinë. Donë, ato mund të jenë njëra i hise benzinë zjarrit dhe tjetja teatra më te kot. Po, donë një një lloj diçesh një që kanë dëgjuar ashtu. Ësht mrekullueshme. Ësht mrekullueshme një njerëz që dëgjon dhe të shtyn që tregosh më mirë, më fort, më shumë. Uh, po qe... duhet të them që kjo tjetër pas ka uh, pasur shumë pasion, no? a, pa ose duhet të kesh dhe pasion për si... të treguar kështu gjëra. Po po, pra, patjetër, patjetër, ishte ishte kompletuar dy javë. <laughs> po uh, un takova kamerierin para se të uleshave, kisha porositë një kafe, <laughs> Mhm. Dhe më <laughs> erdhi se dërgoj doja të thoshja këtë shokut që rri ti atje ku jemi ngatruar, sepse viunde ti. Ai, <laughs> oh, Dëgjo George, Dëgjo George, tash jam jam shqetësuar shumë për këtë historinë, dua të historin. di se si Si do të bëj punën dhe puna është që un Nuk di kush janë këto joja si të marr vesh. As njerëzit në histori nuk i njoh. Dhe gjà Blendi bëi një përpjekje, dilet edhe një herë sot, se me siguri dhe ato e kanë lënë për gjysmë diku bisedën dhe ndoshta e vazhdojnë. O, në fakt dëgohet, dëgohet që jashtë lokalit nuk kanë vënë ti zbrënda. Po hajdem, a? Nese. Si çan këto gjëra? Gjëra që ndodhin. Po. Okej, okay, mirë. A dherë miq dashur, është klubi i Mqjesit në Vallet e Club e Farm në 104. Ne këtë premtë kur muzikën e zgjidhni ju, po ajnitsim me R City bashkë me Adam Levine, kjo quhet "Wack the Way" është kënga e parë për sot. Juve mund të kërkoni tuajat në 0692070222. Mirë Mqjesit dhe premte të, të mbar e të mrekullueshme madje. A klubi i Mqjesit. Same give I showed you my flaws if i couldn't be strong tell me honestly would you still love me the same right upon noes if i judged for life may would you stay by my side or is you gonna say goodbye can you tell me right now fancy things in life shall we be all right come and show me that you do uh -huh. not tell me what you really ride for me you really ride uh -huh. baby tell me what you die for me, me would, you, for would me? you spend your whole life with me what's up would you be there that always hold me down uh -huh. tell me what you really cry for me you really cry for uh -huh. me baby don't lie to me baby, lie to if me. i didn't have anything what's up i wanna know would you stick around uh -huh. Gotta go away if we lost it all today Tell me honestly would you still love me the same Give us showed you my flaws If I couldn't be strong Tell me honestly would you still love me the same Skittly don don don don All I want is somebody real who don't need much I guess I know that I can trust They'll be here when money low go, go, go, go, go. If I did not have nothing else to give but love hey. Would that even be enough? Tell me, tell me, tell me Y'all may need for no Oh, oh, oh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 me would you call me? call me if you knew i wasn't bored it cuz i need i can lose always by my side and tell me tell me do you need me? need me tell me tell me do you love me yeah. or is you just trying to play me cuz i need i gotta do hold me down for life if i got locked away and we last it all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 tani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1898, farmacisti Caleb Bradham riemëroron pijen e gëzuar të tij në Pepsi Cola. Në vitin 1937, Toyota Motors bëhet kompanie pa varur. Në vitin 1941, u organizua shoqata e gazetarëve të futbollit amerikan. Në vitin 1942, erdhi në jetë poeti kosovar Ali Podrimja. Në vitin 1963, qindra mijëra njerëz u mblodhën në Washington në një miting për të drejtat civile, në përfundim të një marshimi njëditor. Marshimin e kryesonte veprimtari i të drejtave civile Martin Luther King. Gjat ditës, komiteti i pjesëmarrësve në marshim u takuan me anëtar të Kongresit dhe udhëheqës të qeveritar dhe u kërkuan atyre të flisin kundër dallimit racial dhe të mbështetin për përpjekjet për të drejta të barabarta. Në vitin 1964, The Beatles u shfajsh në Kopertino në revistës Life. Në vitin 1967, menagjer i grupi The Beatles, Brian Epstein, gjendet i vdekur në shtopinët i në Londër. Në vitin 1974, Geyr Helgrim Son, zgjidhet kërë minister i Islandës. Në vitin 1986, këngtar Estina Turner ju dha një yllë në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1996, Princi Walesi Charles dhe Lady Diana divorcohen pas 15 vitesh martesë. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Canga e ditës luce buona delle stelle dimmi adesso dove andrò se non lascio cosa faccio dimmi se rifletterò e vorrei Guardadgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjat klubit të mëngjesit dërgoni se më son me tekst Canga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222 mesazh dërguei ti par fitoni një dhurat Congeditos Miresorrs 7 v 10 në kryqin e mëngjesit në Club Fem në 104 Yeah! Malek Got a brown and mola combinations here a lot. Several mornings she shampoos my locks. Always have my back, she'll stand true to that. Yeah. Real type of loving, thank you for that thank Yo, you, run with your foot without on. no shoes and socks Cause she keep herself clean, man I go catch no rush uh -huh. And she love me for real, man I feel you have no cash uh -huh. And any lick of thing and from a splish, you splash Yo, all splash. this blingin' is like you forgot Use yeah. cheddar as they make the new recruiter act So we listen, couple speech of Martin Luther chat Then uh -huh. it's brown, Bob Marley and some super, Cat. super Yo, cats Yo, it seem like she live upside God. the duke shop Cause she don't have yeah. a scratch, it's only beauty spot When one duty start is when one duty you to stop one nine to five one five to twelve o'clock you yes, see me And I remember when we met and we began dating And everything was couple set and we began mating And then the way me love a good she give me down ratings Me calmer style and plenty full and no no one waiting And she get a belly full and no no pad scrapings And the closer we become the more she gravitating Until we buckle down and there is no escaping Now we typically become an everyday ting Regularly, physically communicating Sexually, scientifically penetrating Until she starts spiritually resonating As some may know she real and says she an no oblating She is the only queen the king is designating As some may steal the deal I am negotiating I know it's kinda deep but keep on concentrating Cause Jazzy'll hear the beat and I am clearly stating Every morning she shampoos my locks Always have my back, she's standing true to that Me are the general and I'm a trooper, that Yo, run beer, put it out, no shoes and socks How she keep herself clean, man, I go catch no rash And she love me for real, man, I feel you have no cash And any little thing, I need my splish, she splashed Hey, all this blinging is like you forgot Use cheddar as the bait and you recruit a rat So we listen couple speech of Martin Luther chat Tell us brown Bob Marley and some super jet How it seem like she live upside the Luca shop How she don't have a scratch, she's only beautiful To when a one duty start is when one duty stop One nine to five, one five to twelve o'clock, you see me? Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur çditë miq të dashur. Përshëndetje Mona, është tani 7:21 minuta, dita sot e premte, data 28. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Me Adin. Mirëmëngjes. Me Oltën gjithashtu. Mirëmëngjes. Që ka vergati edhe Motin në 1 minutë apo 2 këtu në klubin e mëngjesit. Dhe... Tariam shumë i mërzitur edhe për lajmin që... që që Adin dha. <laughs> Po, më hmm. bashkohemi me dhimbjen e kolegut. Ju ka ndodhur ndonjëherë ti vjedhin? Ësht ndjenja më e lig. Ndoshta jo më e liga fare. Po një nga më të se ligat. Hmm. Themi shëndeti e familja janë aq më të rëndësishme ato. Nuk dorohen fare, por e a, është të të të qash, një gatë ndjenjat që të bën të qesh. Ju të vjen një një të bën të ndihesh keq. Kur të vjedhin është kyqishem? po, po. Është është atë merresh me. Mm -hmm. Inatoz është xindosesh dhe nuk gjen ngushëllim sepse thjesht gjërat që të kanë marr, ka ikur, ka se gjen dot, se gjen dot me hajdutët, gjuhën e përbashet. Ata flasin një gjuhë të heshtur të veprimeve mm -hmm. pa fytyrë. Adi t'i morën në bishikletën, në t'je? Në bishikletën e mirë... Sa vite e kisha atë bishikletën? Kështë në tre vjetë. Tre vjetë? Tre vjetë. Oh. Oh. Vjet. Adi uh, në getë një bishikletë. Do nga sësh një tjeder, Adi. Po, në shkurisht. Um, do t'aj gjim një bishikletë... Doam të gjim një bishikletë për Adin. Sën kryu i në mëgjesit. Po... Kuta ku morën? Po shpall Adit. Të shi si ishte, si ishte situatë. Në në ti ishen... Nko dreke? Po, ideja ishte, unë isha pak ingërkuar me një dyqese, kësha bjerë ca gjerë në dyqanë Në bylla bicikletën poshtë, në gjitha gjerë atë lartë Pas taj pushova pak mm. një, E lidhe, e lidhe, e lidhe po po po, po, po, po, po, po. as të bëje laft të leja, kështu të hapur mm. Kur së brez, post taj poshtë, për t'i i kur për dalë, si besoja do të syve që s'po i gjeja bicikletën të fënd i kur i kësha lënë mm. Pas taj isha i hutuar, kështu ta që okej, monsë e Bërë një gjiro të voglë në përë lagjë aty, pas taj jo, thash nuk kam mund si këtu të da kemi mba tjetër, kur shof nga 5 metra më poshtë, shof atë në kavon e të këputër, kavon e bicikletes të këputër, aty pas taj, thash okej, okay, pas të kam vjetur. Okej, okay. së okej! Okay. Uh, Atyll dë shpërrua. Binda, binda, <laughs> binda <laughs> që se kështë në ndikut tjetër, ke përë në shqetër. Po Kavoja ishte mund të e këtë vëndi, ku i kështë e lënë bicikleta? Jo, apo? Ja ishte e fshehur diku, duke si kur e kështë e kështë i letën Heather. në këra 3-4 metra, metra më, ishte një vënd kështë i, i fshehur Ndështë aty kanë përnuar për ta këputë të kavon E kështë në këputë të kavon? E kështë në këputër duke që ishte e këputër me dhitshka Jo me pinca, po qenë këto gjërat e forda Si gëshërt si. mm. si në si da e kështë në da Wow. Si tani rium me, mesditë, kjo është mes të ditës. Ka qenë goxhaj i guximshëm se e ka bërë në kat par, ngjitur me dy dyer të tjera. Mhm. Mm Kështu që s'e di nuk e di ku ai gjin guximin. Ai duta, ai duta. Atë ia ja, ja kanë marrë dorën. Janë të shkolluar pra pra. për këtë punë. Goxhimi ai duti po është ajo, shkolla profesionale që <laughs> arsim profesional i ai dutit. <laughs> ka shën gjithmonë ajo. Ajo, ajo, ajo ka shkuar shumë mirë. Ndron qeveri, e ke vërsysh. Sistemi janë simor në krizë, reforma, jo jo, shkolla shkolla pre, <gjohet> <Shenga viti, një. gjohet> e Ajtutdikut funksionon perfekt frej. Përrekuj. Që nga viti 1. E morëm biçikletën. Po kisha vite shumë pa përjetuar një ndjenjë të tillë. Dikur në pishinën më kan vjet celularin. Ëh, mm -hmm. edhe atë celularin sa e kisha blerë hiç në atë celular me televizor. Oh, po. Oh. Oh. Edhe Tipoj sikoj e bë dijuar duke qenë lajmë. Ishte pothuajse e njëta ndjenjë, një ndjenjë hidhur shumë kur të marrin diçka mm, mm, të ndën. Normal, duket sikur të hyn brenda. Është. Mm -hmm. Për të të mësuar për kohësh me me gjën tënde, kështu është normal. Na kam koleg sketch bën. <laughs> po, po. Jo, jo, do të gjem një biçikletë për radhën. Mund të kush mund na informoj për dyqane të mira biçikletash? ose të më informoj për Ajdutin që voldi. Ku ishte kjo që ishte tek rruga Fortuzi? Te rruga Fortuzi. Te rruga Fortuzi. Rruga Fortuzi është një rrugicë në fund rrugicës së Shpaladit. Çfarë biciklete ishte kjo? Ajo ishte Forvex, por nuk e sheh ishën një firmë shumë e njohur. Po çfarë ngjyra? Ngjyra zeze. Zeze. Po me zile. Hm. Me kompanjon. Me kompanjon. Ose marshe si ti. Po. Mhm. Jse shumë e mirë. Shumë mirë si bicikletë. Pra kush ka blerë kodën fundit një bicikletë uh, so, uh, të tillë? A është e shitur apo e diesh vjedhur? Pritesh se do. Mund ta ketë pas uh, blerësi ngati nuk dihet. Uh, Le ta kthej te si. Zoti. Ka drejtë aty. Okay. Ka ka ka një lloj uh, drejtë orde kur thotë se këto vihen për tu shitur, nuk vihen për tu shitur sigurisht. Sëson njëri që koleksionon bicikleta kështu kam. Pa as ndonjë ha dhe xhiçi e përdor për veten nuk është. Po është edhe tregu i blerëzve që si të ushe e ndzitë këta se po mos blerë njerë i bisikletat vjetura po në shkësht të kë duqan i bisikletave që ka e nedi përbal me Vesa Center të kë tuneli atje në rrugën Abdil Frashri, Frashri. përbal Vesa Center Vesa Center atje është tuneli, është tira në bank është brëndan tunel është me njëherë duqan i bisikletave që janë të gjitha shumë të mira dhe asë njëra e vjetur As njëra e vjetur hmm. Sepse vinë nga jashtë Edhe riparohen Edhe mm -hmm. si dhe një gjëndje A ty dhëtë bëshë biciklet Jo të këtë tajtë e furnizohen Hajdu dhëtë po Se është përtardur kesh Na duhet një biciklet për adin Na duhet se, se i duhej ati Edhe i duhet ati Edhe të vjenë shumë Muë më kam vjetur stemën e makines Edhe jam tjershë sigur që Makina ime nuk është e përdorte stemën Edhe a ishpe... E kham par një dite e to... Po, e... To të vjetën dhe stemën e shes... shes <laughs> makinës është e sështë për të të marrën të ardurën Te të nërështë Stemën e Volkswagenit Po s'ta vodë ndoj të agërvishin makinën nga i nati që s'ta morë ndoj S'ta... Unë isha një dite, do me dhe nëse nuk e kësha vërën re, kësha ardur këtu Kjo është parënja 2-3 vjetëve dhe ashtë jam suar unë, kam me stem Zez Se nuk është mm -hmm. e është se duket shumë shumëtuar. Po, ajo VW-ja, Volkswagen-i, Volga -ja, W-ja, mm. është akoma atje, është e zezë. Se e tillë është forma, ata kanë hequr vetëm atë pjesën metalike. Ë, po, te maluarën mm. sipër, pjesën e shkëlqyer. Ata kanë mbetë se po thaan njerëz kur i lyejnë, i bëjnë zeza. Mm. I bëjnë vetë për është si tip kështu, edhe un kam bërë sikur <laughs> <dhe unë, laughs> e kam mbet aty. Nuk do. Ë, nuk, fakto nuk është kështu brim. Nuk duket keq. Mhm. Mm mhm. Por një ditë erdha në punë. Kur hyva në makinë, ndoshta ajo soba makinës nga mbrapa, nuk e di domethënë nuk ishte vënë rre. Mm -hmm. E marr uh, makinën që këtu për dorja, që Lvizia, në atko e përdorja, që lvizja. Shkoja në vende të tjera, edhe shkova diku me makinë, dola nga makina, prapë kalova para saj, nuk ja hodha syt, nuk e nuk, nuk, nuk ishte vënë rre. Kur kthehesha, ajo ishte diku në drek, për tip makinë. Mi vë përballë edhe e dalloj se eh, tema ishte gjithmonë atje. Shofum aty e zez. Mm. Eh, u afrojëm, makina ime shkjo, sër aty kxëllën Oh, ma pas kanë marrë Për dian që s'ma këshin marrë aty Atët paraditë, makëshin marrë që gjatë nathës Sepse ishtë një vënd, aty e ishtë një gjaje ku Gdyshoj Që I detyronë të njërzi që Po, i detyronë të njërzi që I detyronë të njërzi që I detyronë të Ata në doshtë të këshin rëndakor që të gjitë Unë jo Që këju ruan Edhe kishte thoshë që që këtu deri aty deri aty e kam unë. Edhe ishte një zonë që mund të mbante kështu një 40 makina. Po ishte ndonjë fushë e rrethuar në një gjë kështu. Ishte thjesht pallati, lagja. Edhe rrinin ata nxajet atje dhe i ruanin. Mm. Njërelash atje në zonën e tyre. Po. E kupton? E zgjida njëri elashin mm. në zonën 2 drejt. Se mora me makinën, kalina atje në 5-6. Se dhënë arti që e kam lënë aty. Ti kishin ngasmuar. Po, ma kishin ngasmuar. Makinen. Që nga vendi i keq. Po, pra, me sa. Po ta lije si duket edhe pa pa paguar haracin. Mm. Hop, ti i kishin një gjë që thoshin mos mm. e lër makinën këtu. Ja kam shkuar. Edi si u bëra? Thash të më prekë, edhe pritesh për një stem. Prekësh gjëntime, un punoj si qen, si qen. Kjo është nuk është punë si qen. Mfal lol, do. Por por por ideja që Se, s'do të prekësh gjën e tjetrit. Po. Që e ka, sidoqë tjetër e ka fituar me mund, me di, nuk nuk e ka vjedhur, nuk e ka, nuk është e jotja në fund fare. Sencë ka. Por mund të jetë dhurat. Sencë ka. Mi hybi një këshum që ta kapësh ai duti nart, ta kapësh ai duti nart. Atë mëndova edhe unë. Më mirë mos e kapësh. Ka qenë i guximshëm shumë. Është. Po. Jo, ta ta nuk e di. Gjop direkt 50000 lekë. Tash pa. Të reja. Të reja Gjob Gjob kështu drup oh, Nëse ju kanë vjedhur ndo njëherë në një gjë Dua më pati gjojmë sot një gjësë për jush Në 069 2072 Këm vjedhur në njërësienin djerë është njëja më keqe Dikush më thot që më kanë vjedhur zemrë Oh Hamantani oh. oh. oh. dhe këta e lën rrugve Juve romantikët Së në linit bëjmë një bisedh Për vjedhja ordinere Më kanë më vjedhjër zemre Alë zemre është vjedhja haj klasë Jo jo thot aji më kanë vjedhjër zemre Ba bajtë në spitalin Në selanik në avonë në zemre Oh no jo jo Horror Shumë është pak të thuash horror Ke fantazitrish Kështë që duhet të Do të gjemi në pishiket për adhin E gjën vetaj po. Jo, është jo. <gjit> ja lista. Është fund muaj, nuk kam lek ty jashtë. Ja se do shkojmë tek ajo, gjëmiçi është fund muaj, është pran fillimit të muajit. Pak pra. Seksuen do ciklike. Prandaj shkojmë në pushime që ti blev bicikletën aty tani. Po ne, sigurt shtim secili nga 20000 lekë nuk na vret. Pse kërkoja atë këtë gjë? Po hacë shumë, duhet ta thot Hadi. Po nuk e dëgjova Hadi të kërkonte ndim. Hadi është njëri me cip, nuk është Hadi thot çfarë janë këtu Aman? Çfarë kam unë një biçikletë? E ka nevojë. Un kam 3-4 rezervë. Ai nevojë dhe Hadi ka 3 fëmijë. Ti ke vetëm një edhe ankohesh. Nuk më del, nuk më del. Imagjinoje. Ë, 3 vetë i ka Hadi? Po 3 vetët i kanë. Aha. Hadi ka qenë golashnuesçi me <laughs> ekipin e Kishës. Po. Adi, vetëm qesh, Adi Adi, tre gollëa <laughs> Edhe i ka tre gollëa në fushku në shtare Dhe tre qurna Bravo, Adi, bravo Rriti Po, e da marrin bichikletu në ty Po, s'kashin <laughs> po, të bichikleta një të shkoj Ja, yeah, të bichikleta një të shkoj, po A i duti ku të shkoj I gjem da i duli një... Do marrë një tjetër, po Kushtë te di sa, sa bichikleta ka në, në puru Sa i natëfën mjëndështë ba, ba Ina ta vjen po s kemi çipamikim. Po havojti kjo po kjo na na na. Flask <laughs> kjo mollai. Na e, s kemi çipën as ber si na. Nane, po ti tash do lekë ti. Po ti do lek nga un. Pris Allahs. Nuk të jap lek. Nuk dua un lek të po tua. Po jo me detyrim ti... Jolta, nuk është me detyrim. Zemra zemra jote. Han... Edhe mua marran vjes. Po. Ku? <laughs> zemra, zemra, zemra. S'ka kërkoj lek nga ty. Po ti the nga 20000 lek. Un do një biçikletë mirë. Ku mund qemi, të jemi ose te dyqani që po them un. Tek e nedja tje, se i ka të mira Ose të ndërni nga këto që shesin dore dytë Që mund të e ketë vjedh dikuj tjetër Pa, pa. atër më du t'a bëjmë pra, e thamë që më këta Plumbi, plumbi me plumbi me plumbi Nga duhet dhe një kavo, duhet blejmë dhe një kavo nga këto Super kavot Po me kavo e kisht, Adi Po jo, e kisht e me kavo të mirë, Testi, po jo da isht një Jo uh -huh. të, Ja, është plastikë. Jo, veshja sipër me një plastikë. Është plastikë. Mm -hmm. Avishet po ndryshojnë, shum? po, shumë metal çfarë. 12000 lekë po thosh. 12000. Ato ato të skuara do të rënë. Si më të mira. Dërgim një kështu. Pastaj kalon niveli tjerë, janë shumë të rënda ato tjerat. Po zinxhir, mos zinxhir tjerë. Apo dallai, po veshja është me hallka, oltë, kështu që do ja gjën në mënyrë. Do t'ia heqësh asaj qenushës, si. Ta fusim me emrin e saj. Ta fus në shtëpi. Buçies. Cega jo. Ahtu e ka ashtu fiksi që nosja jote ashtu quhet ai. Në një ditë lindën të njëjtin emër i bu. Sa e bukur. Kemi kemi të dy nga një qen, nga një qenusha. Ështu, okay. Um zero dhe stanon 207022 do do të giojë nga njerëz që që u kanë vjedhur gjera, e si janë thjerë, çao kanë vjedhur. Këto historit janë janë interesante. Ne na tregojnë për shpirtin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 Në sekondu, të qindën e sekundu Se nështë të lëmë gjë jashtë Këmë A i shkoj së të lëmë dhe këmbët E kërë erdi me këmbët e lëra Pa, to i kishë marrë një halet gjik Shushër nuk. E këmë bëshë mëndjen vete që ka Qo, që olta, një halet gjik Po se nuk duhet të besoj në dryshe Që i shkoj ishtë <laughs> të rishë i tregon ollë të Një një një një një një një një një një një një një një një një I Voldi një hallexhi, shkuan në skuandë uh, hallexhi. I Voldi ishte Luli Vocës, që uh, i kanë prishur qepucët e tij. Sa Olta nuk e tregon si duhet historinë, uh, s'em duket ja ka dhën uh, vet. Oh, je, Edhe jo. i tha super burrit pas sa që i Voldi. Ja kanë dhjetur, ja ka vjet njëri nga këta çuna që shprëndajnë këto letra. Letë balonsë. Letë balonsë, sepse Olta ka shkënë uh, kat lart. Edhe ngjiten këta. Mm, I ka parë, i ka thënë: "Olta po i shkretin." Unë pret që ditën hyp shkallë mbi shkallë duke hedhur letrat andaj këtej, duke ndotur gjithan. Ore po këto letrat. Në çfarë ndodh ti këto? Hmm. Po normalisht duhet. Nëse ti hedh një një mbeturinë në rrugë, e kam seriozisht tani. Ato ato ato flet paloset e super marketeve e është ambiente xhamave. Ai vjen në marketeve e është ambiente xhamave. Ai vjen në shtëpin, pam. Ai vjen për shembull shkallën time ka dy dyer në çdo kat, edhe ai hedh 10 copë. Ato hyn dhe hedh 10 10 letra në ose i lposht ose i lart ata shpërndajn vet. I shpërndanera. Apo <laughs> ajo nuk un do thosha gjom edhe për ata. Po kujtja vëm, e... kompanijës që ishtë për të tërën? Po janë një, shumë, se jo. nuk është vetëm një, a po të djallin që i latu E kap djallin dhe e qonë dhe kompanija A kutinu se shfarë, gjëndet ajo Sot musikën e zhjetë një u në klubin e mqesit Doa të këtojë për këtë 069 20 70 222 The Ave Near mm -hmm. Castle in the Snow Sheet Kjo ora është 7 e 37 minuta Në basë faktët këmi dhe, dhe anagramën në klubin e mqesit Ollë të prapë është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga këng, FM, e ditës Luce buona delle stelle dimmi adesso dove andrò se non lascio cosa faccio dimmi se rifletterò e vorrai Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Them gjatë klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst Kën nga e ditës dhe e më rintuaj në 0689 2070 222. Mese është dërguet të i parë, fiton një dëratë. Kën nga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 sënod 7:41 minuta jemi me klubin e mëxjesit në klube fem 101.4 sot muzikën e zëndni ju në 069 20 70 222. 22, 069 20 70 22, mm -hmm. 222. Ndërkohë koleg 24 gradësh në këtë moment dhe tri, 34 do jetë maksimal lar dhëm. Faleminderit. Do jetë një ko me djel dhe mm -hmm. Do shqe e mbesoj Po fësajra? Ato që janë në plash Fundjave si do tjetë ullta? 35 dhe 36 do jetë maksimalja për fundjave Falim djerit mm -hmm. Dhe 22 do jetë më ullta që Praktikisht Mirë okay. Do flemë rëhatë natën dhe ditën Dhe ditën do vëm plash <laughs> E kemi gati janë në gramën mm -hmm. E kemi Kemi gati anagramën për ditën e sotme. Në fillim fare, Olta, për çfarë për çfarë do luajmë? Po, le të luajmë për një orë nga Premium Watches. Atëherë, për një orë nga Miçtan tek Premium Watches, miq dashur. Hello, hello. Kemi anagramën. Gati. Anagrama në klubin e miqesit. Anagrama për sotë është Wow, oh, wow, më përqenë njerë <të> yeah, Unë e, e, jem gati gjithë <të> më për e njegam Njerë gati për të shkruar Se të të nuk e ke para atë dhinkë tu Ede ti Mr. Labs në dorë, më uh, më vje mirë Anagrama ka filuar uh, të kete popularitet Këtu në krybinë në gjithë Këtu për dhe për prënd Atërë Nifi Ndumi Nifi Ndumi N-i-f-i-në d u m i m mm i -hmm. fin dumi holta 069 207222 dërgo një mesazh tuaj në gjendet dhe më mend aty në i <laughs> f i n d u m i m mm i -hmm. fin dumi si quhesh mbrojtri nifin nifin kush nifin dumi nifin dumi po shumë mirë e paske ngatruar E kam nga truj qik... <coughs> tani, unë për këtë paguem që të nga truj këtë, nuk është shumë. Ej, të qëjmë ga Everlast, What It's Like, tani në kljubin e mqesit. Kjo është të doja unë, ju përshëndes që të qitëve. Ga albumi Whitey Ford sings the blues, Everlast, What It's Like. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Luce buona delle stelle dimmi adesso dove andrò se non lascio cosa faccio dimmi se rifletterò e vorr Guardadgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjat klubit e mëngjesit dërgoni sms me text Kënga e ditës dhe e më rintuaj në 0619 2070 222. Mese është dërguet të i partë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 orez në 7:53 minuta jemi me klubin e mëjtesit në klub e fem 104 ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të ndodheni dhe dua t'ju kujtoj që sot muzikën e zin dhe ju në 0692070222 0692070222 Ana Grama ndërkohë është për një orë nga miqtan tek Premium Watches Premium një Watches që ndodhen në 3 metra pas librit universitari në drejtim të Sheshit Wilson në rrugën Abdyl Frashi, dyqani mrekullueshëm Ora, të të gjitha stileve, llojeve, vajzash, djemsh, burrash të vjetër, fëmijësh të rinj. I kanë, i kanë shumë të mira ora dhe për gjithë këta vjet na kanë mbështetur me dhurata për ju në klubin e mëqyesve, kështu që, që njërin e japim sot, njërin prej këtyre orave. Nifi ndumi mm -hmm. është anagrama N I F I N D U M I Nifin Dumi 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 2070222 069 2070222 për këtë. Ireka zgjitur tani më? Mm mhm, nuk është e vështirë. Ja, ja, fare. Po shikoj këto historitë që dalin nga prokuroria në shtypin shqiptar her pas here. Mm -hmm. Shumë interesante. Edhe më vonë flasim edhe për të qobiturit e parë në aktin e urinimit. Cilët, quditrisht, kanë dalë edhe me foto në Bionj. Ok, ishte par edhe e në luar, faktikish. Që, që do ditë me foto? Do të dhëshim publike, pom. Mërtet? Me sa dion, pom. Hmm. Shë uh, poshtru pak poshtruese. Do shta do të kende efekt që mu s'ta bësh, po. Nejse. Um, Gjistësit, si, për edhja është kjo. Mërë. Kenë di jomë, duke sigurt është një gjë e re. Në njërin në njërë nga artikuj lexoj për një çift për shemb, ëh, mm -hmm. që kanë joshur një biznesmen. Ku me marrveshje midis tyre kanë ngritur një plan të djallzuar. Ka pasur dhe një histori mm -hmm. po të ngjashme, pakon. Po ka pasur disa, disa. Por ta janë çift të martuarish, kanë fëmijë etj etj. Okej, ndërsa zakonisht kanë qenë kushumë, kanë qenë të rinj që i joshin 87 milion lekë kanë marrë. Wow. 8 vjetra tani, po flasin 8.7 milion lekë të rinj. Wow. Pasi gruaja ka bër uh, ka kryer marrëdhënien intime me biznesmenin. Ëh. Uh -huh. I shoqi, pasazi ka kërcënuar me publikimin e, e gjërave uh -huh. po, edhe ëh, thjesht kjo është njëra histori për shekrin e tjetrën. Ëngjashmënda kjo. Uh -huh. Shtrëngimi për të marr pasurinë e tjetrit. Është kthyer në një fenomen shumë i përhapur tani më. <coughs> për fat keq. Iriu nga Elbasani. Ëh. Uh -huh. 22 vjeçar, Mario. Si Mario? Mario? Mhm. Mm emrin sipas e thëmin. Okej. Okay. Po është në gazet, me emrin mbi emër. Ka filmuar fqinjen e vet. 48 mm -hmm. vjeçare në banjë, në banjën e saj. Në banjën e saj. Wow. Kur ajo bën dushin, ai ka kërkuar 500 euro. Oo oh, bo bo. Tkan filmuar 4 herë, ka thën. Duke u zhveshur, duke bërë dush. Pse e lë dritaren hapur mi zonjë? Celulari okay. im është HD, edhe ajo e pa kujdesshme. Me pa kujdessme e kujdesshme, në fund fare shpinave. Pam. 48 vjeçarja ka shkuar në polici, ka bër callzim, edhe 22 vjeçari Mario mm. është arrestuar nga policia e Shqipërisë. 500 euro thot nga zëja i ka kërkuar fqinji gruas 48 vjeçare për të mos publikuar fotografitë e saj të siguruara pas përgjimit. E që e kurëtunon dhe që do t'i hita në Facebook filmin, është o? Nuk e t'i hizë që është o? Po, e t'i gjovarë si razë. 500 euro. Mm. Të m'vi njëri mua, përshonë më t'ho t'kam filmuar. 500 euro. Në t'ziri me lale. <laughs> po, edhe mi e 500 euro. <laughs> so. Në t'ziri me, po... Pëse me këshu do jetojnë njërzit duke filmu njëri tjetërinë me fota? Në fakt, edhe unë kam t'a filmime, po... Ato mos i nxir ato. Po kërkojtë më japin. Ato ja, ja, do të më japin <laughs> lekë që ti nxir. Kemi pasqyrën e mësuesit. Në dashur, uh, uh, dëgjom. Atëherë, nuk kemi kohë për këngë, nuk pashemi kohë. Okej, okay, mirë, dakor. Kjo është, kjo është gjëra dytani. Le të bëjmë një pyetje. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti para se të shkojmë në orën së shtatë. Kujtoj, anagrami është Nifindumi. U kujtoi gjithashtu se muzikën sot e zgjidhni ju. 069 207 222 është nëmëri telefonit Do të luajmë këngët që ju të doni Pak më vonë um, Mund të abusim të këngën Ok Ana na klab E t'i gjojmë është Supergirl Kur të këthejemi Në kemi të tjera Edhe kjo është kërkes muzikore nga Sonila sotë më gjes E përshëndesim Thank you Sonila 759 can tell by the way she told Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Luce buona delle stelle dimmi adesso dove andrò se non lascio cosa faccio dimmi se rifletterò. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem, gjat klubit e mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70222 Mesaz dërguaj epi fiton një dhuratë. Kongratulos. Miresorr 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 100.4. Yo baby K. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa trucco e la bellezza in testa.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 Paj në me të në me të E për mënëtë la dëstënë të në me të Gjuro qësta vëltë ti vëngë a prëndërë E senzë sëpërë qëndë quando... ja, mirë se kini ardhur në klubin në Valet e mëngjesit në valë të krapëfem në 104 edhe në ekranin e Club TV's miq dashur. Ku ka ndonjë për t'dëgjuar nga Olta emrat e fituesve të deritani shumë të gjithë fituesit Olta, lutem. Të gjithë. Po. Pam, po, mos kemi fjalë. Jo, mos kemi fjalë, po po ti kishe që këtu do të kishim pasur mundsinë edhe të përgatitejeshim pak, po ti m'vjen vërtaltë në në nëpër nuk ka në në problem. Më bëra andaj si mund të konsultohem unë me ty kur thjesht si këtu. Më falë, po, orari punës timë është 8.9, si kur së më këtë thënë. Sot po, mardur... orari është 8.11 minuta. Sot Poshko ka mardur më herët, minu... e ka mardur në 7.20, kështu oh. që i bie edhe pak dori. <laughs> Jebi bra. mini fundi. Mini fundi është bravo. Minifundi. Minifundi është së së. Bravo. Një finë dumi është minifundi. Dhe ka gjithur Mimoza e para 3.76 në më nëmëri. Fitorën orën nga primi moqës. Bravo, Mimoza. Mimoza. Bravo Mimoza 376 376 Mimoza Ka fituar një orë nga miqëtan dhe këprimi Mimoqis 376 Mimoza mm -hmm. Nuk një telefonit mm -hmm. uh, ku duhet të uh, marrësh Udhe të flasësh me Rudin Pol me <laughs> Ke një mesaj për Rudin Telefonon në 04 22 350 14 mm -hmm. mm -hmm. E kështo Fitues të tjirë apo nuk kemi? Ja Vetëm kjo ishtë ta Jam ka rishta. Falem deri tolda. Nuk bëm një apo s'bëm dot. Ja, nuk bëm dot. Po normal, kur konsultohesh me mua. Sa je fleti u dëgjoj një. Ndërsa kur fleti usht do të qej dot fare. Se di pse më mbyllët këy fëshi. Çfartha? Nuk e di. Përsërit edhe një. Interesante. Çfarë thuam, moj? Çfarë thuam? Sa shumë ke ndryshuar, wow. Mojolta. <laughs> Hajde na bëjmë këtë kafë, moj shoqë, pa e... shoku na lamt. <laughs> Mirë shoqëm, okay. A atë dizhim të zërin, ne kemi të zërin e prgjumur? Po, e kemi. E kemi prgjumur njërin, Aja <laughs> e ka dërguar miqt dashur <laughs> me Rakit Dllinjit. <laughs> Ishte e mërzitur dje, prandaj. Le të shojmë më, më shumë. Sa si të ngëllon mbas Rakit Dllinjës, kjo a ky personazh? Ëh Rita e një fëmie është Një histori më vetë është është një program i cili ti nuk mund ta programosh, o po ta programon ai. Oo, oh, oh. interesante. Është e një program. Edhe këto me fëmijë që ti nuk e programon, po të programon ai ty. Mhm. Mm e dëgjojmë edhe një herë. E dëgjojmë edhe po e dëgjojmë edhe një herë tjetër. Rita e një fëmie është një histori më vetë, është një program i cili ti nuk mund ta programosh, o po ta programon ai. Huh. Bravo. Wow. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çmfitues. 069 20 70222, 069 20 70222. 20 70 22, 22, 222. 22. Mm, mm, mm, mm. Kush është duke folur atje? Kë po dëgjojm? Unë se kam idën fare. Nuk duket e vështirë. A sun? Nuk e ka transformuar shumë në fakt, duket të... Nëse di të gjesh, apo ne paish, po. Po, pa po, po, po. Po, po, prandaj të duket të thjeshtë. Si ka trashë shumë është ideja. Është, a ide na, na jep ndonjë këshu? Do i ndim? Mhm. Mhm. Në mm. fakt për personazhin ka shumë për të thënë për këtë personazh. Për gjëja e parë që do të na thuash? Nëse do ta xhoni me vëmendje, me vëmendje. Mhm. Ka një sfond muzikor aty. Është vetëm një moment. Është vetëm një moment. Ja, do të ndihmë. Po. Oke, okay, edi oh, gjemë Rritja uh, i një fëmije është një histori më vetë është një program i cili ti nuk mund të programosh Po të programonë a i Më mm. shumë duke të si kur janë të amizat jo, Si opera mu duke mua mm. mm. Po ka mundësi Qësika? 069 20 72 Ndo është a i përqenë opera? Ndo është 069 20 72 22 Ao. Wow. Hey, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti para se të shkojmë. Një pyetje të fundit. Dakt, uh, prit, prit, uh, prit, prit prit se edi. Po, mm -hmm. prit prit se edi, po. Prit, prit se edi e quajmë, pun e që uajmë, klubin e mëqyesit. A ngjërat që ndolli në uh, rrethnes, kjo është për dy bileta për uh, filmin në uh, Cineplex. Kinema më e mirë në Shqipëri, Cineplexi. Deri tani, në ndërtofshin më të mira hallall. Do thoshe i turk Bëjërëm po. Por, deri tani Unë jam knashur sa e kam shkuar atje Absolute um, Pytë e shko uh -huh. Dijan vë në gjovat e para për urinimin publik Pytë e është Sa persona janë gjobitur uh -huh. Sa persona janë gjobitur 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Jan gjithë burra për një arsye e çuditshme. Jo, jo, ju jeni dost i qytetit. Problemi me prostatën këtu. Si, <laughs> s'pam një grua një herë. E, po ta dinim ka parë. Ke parë? Un kam parë. Në këmbë. <laughs> Ulur, normal. Ulur, un. Ul? Un kam. Ka, ka Tanëm fal pak. Përthyen vetëm pak. A e kanë parë një herë? <laughs> Ultam. Përthyen vetëm pak shumë. <laughs> Nuk ishte fort e hijshme për ta parë, thënë drejtën. <laughs> po të nevoja kishtë edhe ajo Për të parë dhe për të të gjuar Po Mire, okej, okay, këthejnë bas fan krybin e mqesit Ju përshëndezim fort Muzikën e zgjidni ju Munde t'i kërkoni këngët edhe në faqën të onë facebook është facebook.com Praksion krybin e mqesit They don't try to call My heart A sticking and a shawl just gone away it's stray sap shap ash dust do die if this bowel won't kill you yoy go die <laughs> My love në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur në Club e Fem në 104. Ju urojmë një ditë sa më të bukur të ngar. Ne ju urojmë nga Urem shpirti, nga zemra. Ejë, uh, kërkesa muzikorë. Sot në klubin e mëngjesit, në Club e Fem në 104, si çdo të premte, kërkesa muzikorë. Pra ju, për ju. Jo. Tek ne. Për muzikën që do luajmë sot mëngjes. Mm -mm. mm -mm -mm -mm. Djigjdalës ju më Sarachino, më kërkojnë. Eminem kërkojnë Shake That. Kërkojnë gjëra mm. ndryshme, njerëz ndryshëm. Dhe jo për një moment tani, duam që të përgjojmë një radio. Ëh. Mm -hmm. Dhe duhet të duhet të dim se cili është qyteti nga vijnë tingujt që po dëgjojmë. Kujdes. Është këtu tani. E kemi? Moaq ta heshtën. Hallo? A keni dritor shok, nëse nuk duket, jo. Më vdi, këtu më thotë që ajo është. Ah, ja, nuk zgjaj, nuk zgjaj. Kjo kangë ka shutingollën nga klavjetat. Amy Winehouse Mirë do flasim ata. Po më dëgjoj, pra që vrisnim. Well me. Ah. Valerie. Pa. Valorant. Ndërkohë që të gjojmë këtë po sejmë që tre persona janë Gjobitur dje për uh, urinin vënd uh, e pavënd E sakt, e sakt Tani fiton dy bileta për në Cineplex, një një katerin për o numri Bravo Bravo Tani Tre persona janë Gjobitur dje Kanë qënë të kë ura e bulevardit <coughs> Ura e madhe si që një ndryshe Pa E dhe të fotografuar Ajo e fotografimit mua më dukë E te përt Publikimi i bët, uh, për publikimi të re Ndo shtë të bëhet Për të vëndmento Ndo shtë të bëhet për re Sepse ajo, ajo është 5.000 lekë gjobë 5.000 lekë të reja Tham. Për mua fotografimi është 5.000.000 lekë gjobë <laughs> Ajo është gjoba e vërtet pa, o, rjetë të, rjetë të, të të nëzjeri në gazetë Jo vetëm gazetë E në revista Në rjetë e social në, <laughs> në rjetë e social Ja urinu e si Blendi Sala e është gjo vitur duke oh, oh, mirazhëta. Oh. Po <laughs> mirë me surprimin. I thoshën na mortin a ej, ma vjeti sjogën, po mos nxirr. Po problemi është këtu që unë kam 50000 lekë të vjetrë, po se më do të shkoj ta bëj ku të dua se ndihem keq o vëllej, nuk e mbaj dot. Porti në teras bëj 50000 lekësh e kam, da, po. kështu që pse duhet të bësh fotografinë? Do të bëjmë bandën dorë, etum kësh. Konë, konë lulit e bëj falas ama. Ka gjë. Po tani ndryshojnë, ndryshojnë kohët. Kjo një <laughs> Jetzt gehen wir mal aufs Flasenkta. Werbung. Was, wenn sie nach den Ferien der Alltagstrips einholt? Sie könnten Regentropfen zählen. 203 Oder sie fahren in das tropische Badeparadies und zählen bis 3. 1 2 3 Okay. Mësova mbishka. Mhm. Mm flasin gjermanisht. Tam. Tani janë reklama. 60 euro. Nuk mendoj që mund të kuptojmë më shumë se kaq për mm -hmm. momentin. Por e dim që flasin gjermanisht, pa konvoni, forojm pak më gjatë. E shojmë nëse nëse dikush për ju arrin të na thotë ose kujt di dikush mund ta bëj me me shansin. Mhm. Mm Provoj fatin. Pa. Si në një loto, nga cili qytet më i dashur? Nga cili qytet? Po përqejm këtu radio. Po përqejm këtu radio. Dakor. Keni parasysh gjermanisht flitet në disa vende? Tam, e vërtet. Në ato vende ka shumë qytete. Kështu që Mund po ju ndihmoj diçka, është një qytet i rrënjsishëm. Ëh. Mm -hmm. Nuk është një qytet kështu të gjeta në një zgjë që të vogël në një lokalitet të humbur. Ëh. Mm -hmm. Është një qytet ku flitet gjermanisht, nga ku dëgjojmë ata tinguj aty. 0692070222 dërgoi mesazhet tuaja. 0692070222 për uh, këtë. Me që jemi tek uh, tek punët e bashkisë. Mm -hmm. Dijeu lejoje një artikull, dhe por shqyrë disa nga ish zyrtarët e Bashkisë Tiranës, ata që kanë uh, kanë lënë vendet, ëh, uh, pse kishin si tu thua postuar këtë artikull? Nga më duhet ishte nga Birni. Që, që lyërja e pyramidës mm. pas kështë qënë e kundralishme Pëpse? Uh, pastrimi dhe... A i far pastrimi i, i pjesëme dhe i shpejt që është bërë atje Për që i ka ndryshuar e të një përët pamje Sepse se piramida është monument kulture i kategorisë dytë Dhe që të bësh ndërhyrja atje mm. duhet të shkosh më par Në institutin e monumenteve Për të kulturës Për të kulturës mm. Dhe të parantë që jeshtë është një projekt, shumë të detajuar, mi që shfar do të kryhet, ma dje uh, kërkohet që të keshë dhe me PowerPoint, nuk e dip se duhet me PowerPoint këto, oh. sepse PowerPoint i përdoret për, për të shfajqur në sala, mm, në që vëse institutit ka kompjutera, mund të ishte edhe dokument Word dhe, po ku dhëmë se shfarë, duhet PowerPoint kërkojnë, që ka në regullin. Um, dhe, dhe, Dhe bashkia ka ndërhyra atje dhe ka bërë atë lyrjen uh, Pa kaluar më parë të këta Po shikat mm -hmm. dhe në lezet në fakt Pastaj, pastaj uh, bashkia ka kërkuar lejen Dhe ata janë përqyqë që shikohë se duen 1, 2, 3, 4, 500 letra mm -hmm. Që të ndërhyrnja atje Dhe nuk mund të ndërhyrni pak to 1, 2, 3, 4, 500 letra uh, Dhe këtu është bërë uh, nami do me thëmë Që më shkruen artikuit që bashkia më shkel ligjin, erioni predikon ligjin por vetë shkel ligjin. Edhe. Tani un nga vetja, po them. Sa është gërma e ligjit, është dhe fryma e ligjit. Mm -hmm. Nëse ndërhyrja për lirian e e piramidës që ka shkelje ligji ndial vakt ligji. Për në kuptimin Po, po. Tani po kapëm se kjo është të kapesh. Mëndoni un Të kapsamë e shikojmë. Ajo më falim për shprehën hale shumë vjeçare në qendër të Tiranës e lën në atë formë e vjedhur nga dyrë mermeri, dhe në mermerin e fundit, në mermerin e çmuar e të shtrëngj të ka pasur për veshje, është zhvatur ditën për diell në mes të kryeqytetit të Shqipërisë, pasaj e lën e braktisur si një si një banjo, si një Kudo und se çfar, aty është garravitur, e zhulosur, e ndyrë, e, e, e, e, ndyr, e lënë të rënohet, që të rrenohet, të humbasi vlerë, që është gjithsesi pronë e publikut, e të kapësh pas saqë pse e leve, shkelë ligjin që e leve. Kudo, a është ti thua dikujt pse shpëton me jetën se ka nga këta për shkakun që? Ne kam dëgjuar këtë historinë Ka njerëz që nuk duan uh, resuscitation në anglisht që kur u bie uh, i përplas di makina di çka e till uh, kanë në njëherë bizylik ata nuk duan që që ti ti të japësh frymarrje artificiale etj etj etj. Ëh. Mm -hmm. Ne kanë pas raste për shkakun që ethin në spitalen gjyqi pse më ngjalle? Po. Pse më po po po. po Seriozisht? Shto. Wow. Pao. Edhe shikoan ndonjëherë po pati bizylikun antëj që thotë uh, donar resuscitation. Mm -hmm. Ëh. Mm -hmm. Nuk doj. Nuk do. Në ka perfekte ka për fe, e ka për, e... për arsye të si tjera. Do ka Donald Smitar Dejovajt nuk bën transfusion gjaku në botë. Edhe sikur ajo të jetë të të vendin gjyq pastaj. Është është zgjedhja e tyre, do ta respektojmë. Do ta respektova edhe. Do të kapësh i çik shumë me këtë, sepse leve piramidën. E... Po mirë punë e madhe, ç'ç'ç ç'gjeti ato që morën dorë boj atje. Paktën nuk duket aj aj shtuar sa sa ç'ishte përpara. Gjithashtu më duket e kërkuar, më duket të dalësh nga nga nga rruga për ti për ti dhënë një shpull institucionit që ka shkelur ligjin. Pak që pakën çuajëson un. Mo anë mirë që është lyer. A nuk ka pse të dërgosh 1 2 3 4 500 letra për të bërë një lyerje? Ja. Se një lyerje ja, është në fund fare, një dorë, një furçë, një furçë, apo furch. një rul. Sa mund ta ketë po dëmtuar ato? A mund të dëmtohet ajo e lënë në atë gjendje? Më shumë se ç'është dëmtuar. Po pikërisht pra. Çdo i bësh më shumë? Aselet e kemi pak logjikë ta vëmë në fund trurin, domethënë, në mendjen. Ose të shojmë gërmën në ligj. Kaç kaç -ka për momentin. Po shikoj të çaflet dëgjoba që kanë lëshuar. Po pra me emër mbi emër. Me emër mbi emër. Me emër mbi emër. Duke mbërthyer rripa, duke Ai mermeri mor zotrin se më kanë bërë fiksimi anti. Ai mermeri piramidës do gjendet ku është ai mermeri? Po. Mm është -hmm. magazinuar diku? Është është diku. Kush e hoqi? Kush ishte drejtori përgjegjës? Dikush e ka te, chef... të të shtruar tek shkallët të shtëpis, dikush në banjë, në tualet, koleg. Jo. Mund të thoshën na hau, na hau, <laughs> na hau, na hau. <laughs> <laughs> gjendet diku gjendet. Po është i shpërndar do ko të mbledhet. Atëherë ne takohet kur të gjendet bicikleta adit, dë gjendet dë e Adit, do gjendet edhe Mërmi i Piramidës. Ne tashi mos uh, nuk vjet krip në plag, Olda. Po, se nuk e përmendëm bicikletën e Adit këtë orë, a thash. Po e sjell si në kujtim. Po e sjell si në kujtim. Po, po në kujtim. e kishte hequr mendje me atë. Do kishte njëri, njëri që themi i lig për Oldën, themi <laughs> tak, është pak, don, është sepse, pak. Sh, sepse është femër, po e lig mund <laughs> të themi. Faleminderit. A, çfarë je ti? A ju më jeni këtu radio mos po flasim këta? mir horizont wittmest du mir dein gedicht sind danke dich punkt abgeschritten läschst du das nicht tazonolta no son radio është në berlin ja jason ne bon poscho oh bravo <laughs> ja isim ja! gjithë në pastaus trie vjen mm. ausburger eh, adere des a është radio me madame ship tani WDR WDR2 Bravo Gaboni e ka gjetur Mateo dhe fiton dy bileta për Nacineplex Bravo Mateo Po dëgjojmë WDR2-shin e Bonit Wirst du morgen noch mit mir tanzt tanzst du in einer liebe fest willst du dich für mich verwenden besteht zusammen jeden Tag Undersuchst du mit mir horizontale. Gibst du mir dein gedeckter Tisch. Okej, okay, bravo Matteo. Tulum Matteo. Ti ke gjetur është lojë e bajetur. Çfarë çfarë ka fituar? Dy bileta për Nënsin e Bleks. Dy bileta për Nënsin e Bleks për Mateon sot në mëngjes. Ti xosh. Do t'i marrësh tek tek Rudi. A ja m'le të luaj vetëm vetëm një gjë për një moment shkur të shkurtër këtu. Njeri nëmëri është 04, 22, 350, 40 Kjo është përfituësit Që të flisim e rudin Edhe njerë 04 22, 350, 40 Flisim e rudin A message to you, rudin A message to you, rudin Jemi shumë spërbët në klubin e mëngjesit. Ju jo përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. C'è una canzone delle stelle di miele su dove andrò se non lascio cosa faccio dimmi se rifletterò Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222, me se është dërguet të i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Dhe e feminine, edhe në e kralin e klap të vësë Mirë më gjesë të gjithëva Mirë më gjesë si jeri Mirë më, më gjesë blendje O jera në thuaj në iqë Ju kam gjannë Palim derit Ishtë <laughs> data 28 28 gushtë më iqtashur Igu dhe gushtë Igu dhe gushtë Igu dhe gushtë Pom, pom, pom Mirë më gjesë ati, mirë më gjesë oltë Mirë më gjesë si shumë Mirë më gjesë, mirë më, më gjesë gjes, Në ati në më sëllë fare sot Ati e këtë adi... Mo se kujtojnë e. Jo ja, ja, më e kam kallua e kallua. <gibili> Kje kalluar më. Ka i qërë gjithë natë. Në në më të duash e, e kam shalluar. <gibili> më ka bërë olëta një kapucino të mirën dhe mm. më ndimun i kapucino për ta kalluar. Jo ja, më kapucino në se bërë olëta sot. Më më t'je bërë. Po jo më se bërë. Kje e sot e olëta e gjithë sesim. Që në si cikam se kushe bënë olëta. Në, <gibili> në cikam se kushe bënë olëta. Qështë kushe ta jet Kapuqinon, po po, unë ja lasht në tavullin E si arroj kapuqinon, në pa të fixin Ndurko në line me zërin, Ollte, a që farë kanë thënë? Ha, Ollte, që kanë thënë? Kishë dëshime ti të nisa, sinësherishtë Shë që ka gjithë ur sot, do vetëm të grindat Nuk e ti, nuk e di Ollte, po më marrin telefon Alo? Alo, nuk jam e disponushme Po mirë, më kanë thënë Hermonella, Hermonella Jajo Ermonella Jaho, misdajur, është e pa sakt të mundë. I Limanjani, bo... Oooo, se nëzisht? Unë me kisha një dushim dhe unë më nëzisht, se mundëzisht të... Dhe Vikina Kamenica. Kusë është i Limanjani? I ja. Së po më kujtoj, dhe shumë, edhjëme dhe njërë, edhjëme dhe njërë. Rritja i një fëmije është një histori më vetë, është një program i të cili ti nuk mund të aprogramosh, po të programon aji. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 207222 Kur vikto çdo mëngjes? Po. Kaloj ë Te kaloj rrugët, po, te librit. Normal. Në pritë lajmt. Po. Dhe mbier rruga edhe pran pran fakultetit juridik atje. Po, po. Po mos thuash po për një moment. Aha. Mirë, mund të të them, aha. Mos thuash asgjë. Ula di mikrofonin. <laughs> jo, është një, është po ndërtojnë një pallat i ri atje. Ëh uh, te rrugica. Është një pallat 6, 8 dhe 9 kate me dy kate poshtë, ku duhen të tashin si granë për banim. Të lutem, katet numroj mirë. Jo, se është me është uh, me disa nivele, prandaj thon ato 6, 8 dhe 9 kate. Aha. Uh -huh. E kupton? Ëm, uh, atje është në Kazan. Kuzaonisht ngjej të rinj Rom në mëngjes, mm. duke mbledhur. Më është i çunn që e kaloj rrugën gjithmonë. Tam. Ai duhet të jetë një 16 vjeç dishatil xho. Mhm. Mm Dhe kur un dal për, do të thënë un jam duke ardhur këtu, ai gjithmonë është përballë meje kështu. Kalon. Tam. Edhe i ka ato qese të plot. Edhe duket se ka punuar gjithë natën. Mm -hmm. Ose të paktën ka disa orë se i ka plot me mm -hmm. me shishe, me kanaçe, me gjëra kështu. Mm -hmm. Edhe kush thotë që Romët spunoin. Është ja, shumë puntor madje. Shumë puntor. Mm -hmm. Ai është 16 vjeç, po them. Ai mund të ketë filluar punë në në katërtën mëjesit, ndoshta në, në, në tretën mëjesit. Ndoshta edhe më herë. Ndoshta edhe ndoshta edhe më, dosh... Ndosh më përpara se. Ai duhet të po të marrin këto po. plerat, kazanin. Nga 6 e qjesma për shembull, ai është duke u kthyer me ka mbaruar. Ka mbledhur, po. Anta. Ma tje fëtën dhe në përrugica Ku nuk ka ndryqim dhe mbajnë një këshu si elektrik të vogël Për të gërmuar të kazanët të plerat e... I kam parë vazhdimisht këto Gjatë natës ose un un zakonisht nga që jam familjar nuk nuk dal shumë natën po po ti se ke marr vesh që olta ka filluar një jetë re nata pa po, edime <k> <Shusho> mm, në shtëpi kështu. Kërcencësh bën. Mbrok kisha çadrën te Pallati iot, po është Pallati i ty. Çadrë i thoni tani? Jo, lëviz me çadrën nëpër. Jo, kanë një çadër që e vë nëpër Tiranë kështu. Është një furgon. Me dritare të mbyllura, po kur hapen dyert sikosh topa disco e kështu, me dixa, gjithë ato aty me drita purpur kështu. Ne se ai djalë të thajë sot. Ai e bën në YouTube në mes. Ah, uh, jo, nuk më thaqë ai djalin. Jo, nuk, nuk po se sot qëlluam te Kazani. Mhm. Mm Mo atje ku po ndërtohet ky pallati ishi një kazan. Njerëzit e dinë, ata që e dinë dinë. Ku po ndërtohet një pallat i ri, ka disa kohë është i mbytur me me gard teneqeje, në atë rrugicën e Juridikut atje, uh, ë te Tiki, që i thonë tiki, tiki, tiki Bar për Bau. Mhm. Mm ë uh, Aty është një kazan. Dhe aty Lale ka një familje mish. Sepse sa ar kaloj Nuk shoh 127 28. Oo, eh? po. E betohem. Wow. Ata hyjnë, dalin brenda, brenda gardhit të saj. Ka një çar në trotuar aty. Po kështu gjithkohë, çdo ditë, nuk ka një ditë që të mos shohësh këtu. Ndoshta një 127, më janë 67 sop, domethënë, ta 27 67 jam. Me... <laughs> duket, duket që jo, jo, duket që aty ka ti shikon vetëm ata që janë në lvizje në atë më më moment. Po dështohen, janë premisat për tu shtuar. Ai çabot atje, ai ka zanë. Nuk e ke ident. Dhe fuën dhe Brënda Gardit, pasë, se që ndoët Brënda Gardit nuk e ti, se janë themelet, janë toj, shën ngrita e onder tesa, atje. E dhe po shtrëtuarit, nga kazaninu të të, prrrrrrrrrrrrrrr Më zë frikam, më duheshë të më hitë dhe njëtit. Munë në mes të blogu të? Një më farë mënyra Qitë mënde? Në periferit mon Qaj de. e fa i të të marri një këthesur të këthesë e bloku Mën ka përnë Nuk ka të vetë Nuk ka të vetë Nuk ka leu në ndësë Shumë i papulluar Edhe me minjë Nuk vo në bloku për minjë o adi E pra të thash Shta i film i imi dashur Ratatui Këma ratatuin? A mi njeri të shkesh e përnë këshuti? Sikur s'ke parë në njerë minjë Me një ka parë? Me Tomatacet çbojn tomatacet që pastroj qytetin. Nuk është për për, për gjendjen e minve domethënë. Nëse do i vaksinoj ai bar... apo nuk. Oh, tani fluten blendi. Deri aty janë shumë ka, të vegjël. Kan, kan kan shumë kan, kan vakt. I kanë matriculluar <laughs> dhe ato. <laughs> janë thënë që anryto duhen duhen di qen. Oh, po, po. Ata nuk, <laughs> <laughs> <laughs> nuk gjobiten nga bashkia besoj. Ja, ka shumë min, ka shumë min. Do ket një magazin që do t'i mbled edhe min. Nuk është, nuk kaçi bën bashkiaminët. Ja shumë të vëqe për atë, si kapdë. Ësht. Neysa, okay. Ikem? Ikem, Ikem, Ikem. Ikem. Ikem. Ede, ede yes, I kem, i kem, i kem. I kem sot da muzika në 10 nillo, edhe edhe lojën e diafit. Themën mbas pak. Yes I'll be your woman, yes I'll be your baby, yes I'll be whenever that you tell me when you're ready. Yes I'll be your girl forever your lady. You ain't never got to worry. I'm down for you baby. Oh, uh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that I'm a let's have it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 Make sure I'm on my toes, on my knees, keep them pleased Rub them down, be a lady and a freak, oh It's in my drum like Dom Diddy Day Like the dirty rhythm you play I want projektin kemi na BB Rexa David Geta të gjithë bashkë në klubin Ishtë e Mqjesit. Ishte kërkesë muzikore edhe kjo. Taratara taratara tararara. Ta si juti konga. Mund të shojmë edhe pak, mund të kemi danse si quhet kjo këngë? Hey mama. Hey mama. Hey mama. Hey mama. Hey mama. Hey, mama. Ishi një. Isto për Randi. Oh, po, bravo. Bravo Randi. Ishi një bionde. E kishin marrë në punë uh, mm. për të lujer vizat e rrugve në bashki. Tam. <laughs> Kjebër është. Mm -hmm. Dite në parë, nuk e bërë vizat e barda kjo në darset mm -hmm. e rrugve. Tam. Kthejët në bashki. Të da di shefit vetatje. Jo, kretajt. Një, një shef tjetër. Kam bërë uh, 8 kilometra sot. Wow. Bravo. 8 kilometra? 8 kilometra? Tat kilometra vizt barë që ndan rrugën në dy. Mhm. Ditën e dytë marrën punë, kthehet. Sa sot i thotë shefi? 4 thonë. 4 mirë, shumë mirë, prap 4 mirë tha. Jo 4 kilometra. No Goxha mirë. Jo, jo ke. Ditën e tretë 2 kilometra. O sa pak. 2 kilometra. Shefi aty e tërheq uh, Minjane dhe i thotë Po që pa të do të thot? Pse nga të të të katërë, në dy? Dhe të kjo për kova, thot? Shumë ljarë kova! Sa vjen e largohet? Ka shku koha, i vejn për një purqën... Që shkanderja ti? Po, po bëja pak matematik me këta Dhe në që se janë ka bërt të të kilometra ditë me parë, i bjejnë që Ka shkuar deri në fund dhe është kthyer te Kova, 16 6... km. 16 kilometra. Ëm ditën e dytë, 4 km të tjerë. Mhm. Mm do thotë që kanë qenë 12 km gjithsej distancë nga Kova. I vaji, ardhi është 24. Ditën e tretë, shton edhe edhe 2 km të tjerë. Kova ka qenë 14 km larg në një rrugë. Që sjajo, në fakt çdo ditë ka qenë gjithmonë më mirë. Ka bërë më shumë kilometra për s'kuar në gjyrë komën Bravo, gota Pasaj për me ndojë, a thosha Për një sekundë, allah Se i bje edhe ditën e parë, nuk është ka, ka bërë 8 kilometra me një furqë, allah është këthujerë, disa herë Pashtë lodhër, pashtë lodhër Pasaj kujtoja që është bërsalet dhe thashtë lërë, se s'poj hytë që e Shumë teknike, shumë Sa në qafë u bje në këture bjondeve Kujtë, kujtë bjondeve Në përgjithësi. Jo, ata ja, kanë me bjondë të butallaqe. Jo, me të gjitha bjondet. <laughs> Qëllon që Të kam me bjondet e lindura, Qelon jo ata që bën rrugës. Po, po. Ja, jo. Ja. Nuk ka asnjë të vërtetë skencore, në fakt. Apo jo, ja, Alta. Sëdi, si kam hyrë në një arti studimi. Ëm. Mm. Unë brune kam që në jetën. Na të duket si që kanë buzuar do të bëhen bjonde, jo për hir të bersaletave, po nuk më shkon. Nexa, nuk e di. Kete drejt Adi, pa ja Adi shi sa i dhim shure është Mos rrit me nështë shqy gjera është Që kur i vodhën bicikletën Se depresohes Nuk kanë leo në barcaletë pa burma Por ri, ri, ri me në të qitë jo, ati skazi pionë në shpi Ja, ja E, por qke jade No, se të cilja haa të veda Medhe një që të tentoj të bëj, e ljur shpi Qa thot kjo me qa thot? Një qaj që ka të kësho Një histori mes nesh Humor burgu Ka edhe histori mes Ni stori um, më sërish. Ka në fakt, çu kur vodhem bicikletën më afro më shumë. <laughs> Kemi qar më shumë hallën ka dje sot. Po kërkojmë një bicikletë për radhin. Cili ti ka mbledhur bicikletën dje? Ose më saktë, kërkojmë Haj dutin, Haj dutin bicikletën. Haj duti ka mbledhur një bicikletë tek rruga Fortuzi. Mos e hëngsh. Mos e shitsh. Të ngesë sh të fyt bicikletën. Të fshaf. Ato i. Epari edhe e pasmja, të dyja bash. Rënç nga bicikleta thef oh. qafën. Po. Oh. Mallkime për uh, bicikletën. Kthehem as pak hyrëm, qyse se vati ora për uh, lajmën e 9-ës, jona tani do të vij këtu për t'na informuar. Kthehemi bas pak. Jeni me Club of Fame 100.com. They lay I've no Things been moving slow. Could not tell you why Maybe too much Paradise Something came up calling And I knew this time I had to go është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Luce buona delle stelle dimmi adesso dove andrò se non la su cosa fa suo dimmi se rifletterò e vorrëtë dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjat klubit e mëngjesit dërgoni se më së tekst Kën nga e ditës dhe e mërinduaj në 0689 20 70 222. Mese është dërgu e si i partë, fiton një dëratë. Kën nga e ditës, mirësorës 7 dhe 10 në klukën e mëgjesit në Klab FM në 100.4. Mirë mëgjesi Shqipëri, mirë mëgjesi Eri, mirë mëgjesi Blendi, mirë mëgjesi Adi, Mirëmjeshi. Mirëmjeshi ojta. Mirëmjeshi Blendi. Edhe juvaj që të gjithë. Kudo që të jeni. Mirëmjeshi Tirana. Mhm. Mirëmjeshi Vlora. Vërmio. Plazhista. Hello. Hello Himara. Hello Himara. Yes, yes. Etjë. Faleminderit. Oh, po ti them. Ju i themi mirëmjeshtë durrse se kemi më afër. Mias Dorse. Mias Mja se dorë se heqe gjeketën Vej e kasetën Vy ka... dhe ku letën Vy dhe ku letën Hape ku letën, blemë së spetën Këthej e bicikletën Më kanë vjetë bicikletën Hajde të shkë Ma së bëkshullë Këthej e hadit bicikletën Ha, majtima, i Aman për një bicikletë, tre orë hargjohim për këta mm. Mm, mm, mm, mm, mm, ah dikush mm, mm, mm, mm, është një sponsor. Aha. Qi thot pa mas bëni kështu për për një biçikletë bici e vjedhur, po. Ja sjellu natit të re në qese. Në qese. Wow. Po pse më dupër. futet? Kujt ja hedh ky sponsor? I futet biçikletën në qese? Është, kështu janë biçikletat në fillim oltar. Duhet të shohëme në qese. Nuk e përdorur asnjëherë biçikletën. Nëse do për qese janë biçikletat. Nëse do di Sholta edhe makinat janë me qese. Wow, ka që sai s'madh. Janë këshu si njitëse ato Aha. që të mos gërvishën gjatë Aha. transportit pasaj... edhe rotat nuk e ti për rotat po për këtë e praj kanë trupi makinës vishët me në qese plastike pa. që iqet pasaj si ato orat kër kanë fushën hmm. e mbuluar me një apo një iPhone i ri për shumë dhe që ka atë qese në fillim që të të njerë zëmbajn disa muaj po sigurisht e zbulojnë pasaj disa muaj më po ne kanë fringo! të ri të ri Mirë koleg, po. Ha, për zërin më kanë thënë që është Koço koqë Kokdhima. Koço Kokdhima koqë është është e pasaktë. Është, pasakt. është Rubena Moisiu. Wow. Jo. Është Halim Kosova. E dëgjojmë pak zërin e përgjithëm për sot. Një personazh mjaft i ënjor duhet thënë. Dhe është voice për moment. Është një grua, po. Mm. Nuk është Koço Kokdhima. E dëgjojmë. Ëh Rita e një fëmie është një histori më vete, është është një program i cili ti nuk mund ta programosh, o po të programon ai Ta një që e dy gjoj me vëmondi, nuk është forë të vështjërë Porra, po t'y gjosh edhe s'fondin Mhm, të ndihman Por është një artista e mrekulluashma 069 207 222, 069 207 222 Që me ndosu një status të e kë Facebooku im Të kë faqa në Facebook, Blendi Sala i quëm Cilat gabime e kesh përdorime të gjusë Shqipe Një vrasin veshin Kuri ti gjoni Apo kuri ledzoni Ndoj njëherë Edhe i gjeti sa Në fjithin farë unë kështë atën unë një shembul Timin Mua më bezdis për shumull um, Përdorimi i për emrit Jon Me një emër në gjinin mashkullore Sepse Jonë Për emrit vetar Pranor është femërore Nëna pa. jon, shtëpia, shtëpia jon jan. Babaj yna. yna Babaj yna Atë dheu yna, yna. yna. Atë i yna, yna që jene qijel yna. yna për Mashkulloren, jona Për femëroren, e me gjitha të Ka shumë njerës që thonë Babaj yon, shoku jon Shoku jon Atë dheu jon Atë dheu jon Se Belino është krasanti jon ë jo n është femërore yn është maskullore ëh mm -hmm. është shumë e thjeshtë nuk ka asnjë vështirësi çfarë ëh shumë është shumë e thjeshtë me të shoq shumë njerëz kjo është shumë e përhapur më bezdis a duhet të jetë kruasanti yn ëh mm. taniçi po mendoj mua bezis për shembull nuk ndodhe kundërta nuk thon njerëj për shembull nëna yn as shtëpia yn ëh nuk e ngatrojnë këtë pjesë <coughs> në tëm jonë e okay. përdorin në femër. Çka si mundsi që i vjen për mbarkë. Ëh, shkruan në anën, thotë fjalën mrekulli, thotë kur e di që thon mrekulli. Po, të drejtë. Janë na mosqjarat ata që i veshin brek fjalës mrekulli. Po. Mrek në kam dëgjuar edhe zemrë si i thon zembrë. Zembrë. Po, kjo është dialektore, po. zembra. Po. Ëh, ngatrimin e nga shkorojnis ç me q thonë. Për shembull çkemi Oh. Ose fjalla uh, L me dhë Ua, uh, është njësëj si kur të është qeni oh. Ka të saj që thonë lau për shumë, Lau <coughs> Lau për dhal Në vërtet Dikusht të jetë të në shkruan Ishim në Në Saran Ode pam një të qanë në tjeku Fjalla djathë <coughs> Që është me ë në fund Pa, është të shkruar Shkujet, e kam parë shumë vend e shkujen djath Shkujt, shkujt Por, por, këta kam parë të shkujtur djath Djath Djath Oh, super, super Doni pak djath Faktik ish doja djath E shkujt si ti thuesh djelit djedh Djedh Po, e kam hasur të kësë Djedh E jonën e ka shkujtur Jonën e jonë shkujen Fjalla petagog, këtë Mmm pedagogësh me dë, pedagog pedagog Bla. Bla. pedagog pedagog e jashtëzakonshme kur në vend të e jashtëzakonshme <implement> mm. e jashtëzakonshme në vend ai thot ai thoi ai thoi ai thoi ai thoi ai thoi ai thoi mmm më më më tërbon fare Neve, kur përdore të se krye fjallë, thotë Dionisi. Për shëmbull, neve jemi, në vënd të ne jemi. Neve jemi. E përdorin në ta gomere, thotë, që kemi për politikanë. Aldo ka shkruajtur, thotë, nga trimi i dhës me lën, thotë, e mre dhulluashme. E mre kudhuashme. Apo ydhë. Apo lalë. E alurueshme. Një më ljetë. Apo shkruaj në lëm. Ah, oh, jo. Ba, në lëm. <laughs> më vëm lëmballa. Po oh, baba, më them lëmë. Ori edhe ka një theater që e kam vërë edhe unë. Fjala çfarë është shkruar me apostrof. Po, po, farë. Ëh. Shpresë farë. Do të ishte për shembull mënyra për shkruaj kur nëse po flasim për fara. Po. Çfarë mirë? Çfarë mirë Misri. Po. <laughs> o çfarë e mirë? Po jo çfarë? Ëh. Hm? O, të shfarfarë edhe po, në më thërë Po, ja i një tjetë e në shronën për fjallën mbrekulli Santiago shuar në përdorimi i për emrit ato Edhe për gjinin mashkullore Ato cunat isha ato, Ata cunat Ata cunat, ata djemt Ato politikanët Ato edhe i fut një mashkullore Et tjerë, et të tjerë Kështë që dojë lecët sa tjerë më më Pas kemi shumë Po, ka shumë, po Ka shumë Cilat janë ato gabime kjo acarojnë Kër i di gjoni përdorimi i dëgues shqipe. Kaç përdorime, gabime, 069 20 70 222 mund na shkruani. Ne kthehemi vetëm pas pak në klubin e mëmësit, në Çekiçi Show.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 I'll play in the same game waiting all night with unknown and no special and a clone hey we'll make you catch love will make you wrong make me feel the warmth make me feel the cold it's written in a story scribbled on the wall this is our clown we rise ja vini në klubin e mëngjesit në klub e femrë 104 dhe në ekranin e Club TV-s së shpejti nga java tjetër oltan regji po po jeri do iki prap tam jeri me pushimet e dyta ante po to lumtë heri heri jiga jerik mua këtu do më djesh për të vish oltan në jetuare jo jo un po si bë të gjithë pushimet ju nuk iki do i bësh më var madje për së dyti për së treti dhe për së pesti Wow, falenderi Tolta. Un jam mirë. Ju çoj të gjithë juve, vetëm vetë nuk shkoj. Po kurse lekët se me dal vetë shokut biçikletë. Po pyesim pak për nëse keni miqdashur. Nëse keni dëgjoni gabime apo keq përdorime dgjus shipë që u vrasin në veshin, na i shkruani në 0692070222. Po më thotë Sandri nga Lapraka. Po Sandri, fjala 40 me 410. Që mm, okay, uh, tani është dialektore, nuk themi pa. që ose the shefe shefe, por fjalën shife shife. Shefe shefe. shefe. Pa, edhe shife shife nuk është në fakt, është shihe shihe tani. Shihe shihe. Bravo. Alta sigolta. Eh, mi mirë, mirë. Faljulta. Kur uh, Arlina na <laughs> mm, mm, ex ka shpërndarë thotë kur thon ekzagjiron, ekzagjiron. Ekzagjiron? Ekzagjiron. Ekziston dhe ekziston. Me eg, po, është ekziston. Ekziston. Mintë dëgjoj, kanë edhe është okay, dakor, janë sa gjëra mm. që shkruajnë e tip, për shembull, shumë shpesh themi ë uh, thon kuzhinë. Po, kuzhinë. Mm. Po. Thuhet me g, por shkruhet me k. Pa. Kuzhin, kuzhin, ha? Po ishin kuzhin. Më e rëndë do të ngusin. Po. Po sigurt shqiptohet më më lezetshëm akollaja. Ka shojt dikush uh, thot uh, kur përdorin në vend të fjalës tashm, deni. Mhm. Mm thot kur përdorin fjalën italisht gian. Gian. Po kjo pastaj është Të, po të hapim këtë liste e shumë Uaj, pas ki gatuar krem vijqet Po këtë janë gjatë të gatuar po, A i të ka ikur nga mund Kam të gjor të fjallin pregatitet Përgatitet Në masë e përdorin pregatitet Pregatitet, po mm. Gabimës Sa e mbër flet kjo adi ne, so, Sa nga, nba, e mirës bërë alka Dikush të thot uh, Rruga kavajës Dhoma mjekut pa uh, Dhoma mjekut Rruga uh -huh. Kavajës. Po uh vërtet. -huh. Rruga uh -huh. e Kavajës. Uh -huh. Dhoma e një kod, kush lidhsa e mm -hmm. Mulliri <laughs> <laughs> <laughs> i vjetër. Shumë diku. Mulliri i vjetër. Mullini. Mm. E, sa shumë fjallë pasë kemi, ne nuk di kemi më shkrujt uh, Nuk ka... dim të shkruaj më <hi> Aida shkruan, uh, më të më të meronë fjalla ngushëllu e se U preft në uh, pashëk, të që pëthoshe uh, Dhe imaginoja dhe të shkretin që rotuloat në vardë dhe zjendot pre kje uh -huh. Kur nga pre fjet e këture njërës um, Djele dzova të karfuri në saranë Do kërështë e pomë Dja, thine, kështë shkuatër dja yeah. Dja <laughs> Skandaloze është kërë nga truet loja me, dhëna, po, me dhën Apo gjëja me gjën Dhe mos përdorimi i shenja vetë piksimit Dhe shtatë arrues Shkuatë në doci Luli ka shkuatër diska Lili më falni Tho të mm -hmm. pension Në vend të pension Apo tension Në vend të tension, të tension. A mund të më shkoqit dikushtot Pse të duhet 24 në 24 24, 24 në 24. Kur në vend të 24 orën ditë, pra. Po, po, po. 24 në 24. Ashtu se kam kuptuar në 24 një 24 në... orë në 24. 20... 24 në 24. Po, kjo përdoret nëse ti rri 24 orë zgjuar në 24 orë që ka ditë. Ëndrësuar që e, e, e kanë në anglisht, po thuhet praktikisht është uh... 25. Në anglisht është 24/7. Por ju nuk kupton 24 orë, 7 ditë në javë. Pam. Pa. Në vendon. Mirë, qenka kuptoj. Pa pushim. Po, po. Kurse 24 në 24, asun nuk e di e Dashur Lili. Kur ta marrësh vesh na e thuaj. Kurse thotë përdorimi i ë, no, më e di kusht apo zmavoja tani, no, më e di ku Lili, Lili. Puç, puç. Nëse. Do të tha që ja, apo s'top. Tot uh, kurse përdorimi i, i premrit Jon ë ka burgosur përfundimisht premrin Yn. Kjo ishte vërtetia që po bëja unë. Mm -hmm. Po kush pyet gazetarët nxënsin? Ku studion Dixhan? Nxënsi deri në matur mëson deri në matur mësojn, uh, mësojn kurse kur kalojnë në fakultete e mëtej studiojn. Që sepse uh, gazetari pyet nxënsin e klasës par ku studion. Ëh. Mm -hmm. Paralelis bën dallimin që stu... thuhet studoj kur je në kur ku je në, në, në, në fakultet, jo tham. Gami më pa fundë vërrejnë të gazetarët që duan të flasin sa më shpejtë, sukur kjo shpejtësi ju rritë profesionalizmin, sa për politikanët, pika, pika, pika, ka shkruajturë. E të tjerë, e të tjerë, këshu që mund në shkruani. Po, Antioni, këte e kam dhe unë, të alet zhete këta, të, të ata që bërdorin ke, në vënd që thonë te, apo tek. Mm -hmm. Shonë, po shumë, po i ki ke... Ke Ti radio. Ke mami. Ke mami. <laughs> Po i ki ke Mali po, po i ki ke Dedi Po i ki ke Sibeli Po i ki ke Kemali Përdurimi qës në vëndët sës Apo në asiltas Dhe fjalla që ka përdur uh, Që ja heshtërurin uh, Per diolës është Diagnostifikim mm, Për fjallën diagnoz, diagnoz. Mm -hmm. Si të vet? Diagnostifikim Diagnostifikim pa. Si është korekte? Shë di? Po diagnostifikua Po diagnostifikua Dhe diagnosi N Nuk tingolam bukur Hape babuqin <laughs> uh, Hape më kjallorin E verifikojmë dërka Ndërkoj mm. mm -hmm. që unë do bëj këtë verifikimin Olda. Do ju tregoj edhe tishka tjetër mm. Kam një histori di një buri që i ka hedhur grua në gjyq Pa pësa i ka hedhur? Pas që i si ka parë Natën e dytë pas martesës ah. Grua ja Vendose me kapë Do vendose i foto tani Në faqen tonë tek uh, facebook.com fraksion klubi i mësuesit, që ta shikoni vetë, e pabesueshme. Njeri e ke parë? E kam parë. <laughs> Uah! Çfarë grimi kjo? Ajo është, aq e shëmtuar sa nuk përshkruaj dot. Por grimohej dhe dukej si Bilal. Si, ç'e thua ajo? Bilal. Kushin Bilal. Ç'ka <laughs> më kjo? Bidai. Ah, oh, Bidai. Aha. Bidai zgjurova grua, do të thëj ta kod. Aty në mes. O, se ka marr vesh. Qëfar do të thot bidaj, të thëmë dritën? Mm, mm, mm, dia pazon, dia... Dia... Dia... Dia... Dia... Dy, dia... Dy, Ollëta, në lidhe me zërin, qëfar kanë thënë, nërgojshë blendi e verifikojnë në mm, fjallorë? Se kuptoj, po, vazhdojnë me thonë... Vikena Khamenica. Ja. Ja. Ema Andrea. Mm -hmm. yeah. Arta ja. Arta yeah. ja, Dade. Ja, jo, ja. jo, jo. Ej, qërënë në goza, është... Tuhet diagnosti kim dhe jo diagnostifikim. Pra pa fjalë. Unë kam fjalorin hapur dhe nuk ka as diagnostikim. Po. As ka vetëm diagnozë. Mequ përcakton sëmundjen e dikujt, i bëri diagnozën. Njëja e helbit dhe shkaqeve të një gjendi err apo dukurie shoqërore sipas shenjave që shfaq. Pastaj fjala rradhës mbas diagnozës diagonal. Oh, unë nuk kam. Nuk pastim natë. Ka një fjalë të tillë. Ëh. Është shpikur. Tiziano Ferro senza scappare mai non più riesco no no e i equilibri miei sai sai sai sai che pensare ad ognuno ma nessuno pensa a noi pertere la mano a farmi male se lo vuoi smetti di piangere ai tuoi segnali e poi Potra hurting me, gut ma filtru et hoc Olë 장in BILLY TÈ Langvart flats më dhいやë Th sundnkuu post wam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 Fintë me në ië Korreë a salvartë A dirti Che così në në në poë durare Korreë a parlartë A consolartë Në në në në për dë lore Korreë a fermare Il tempo insieme a lui Le sue torturë Korreë i dëtti Stringere i Senë scappare mai për Senë scappare cavare mai dal punto in cui correvo sta difermando il per si ma non scape Vetani? Ai, ai, ai. Ai, dini se, dini se. Vetani. Ai, dini se, në njëri në klubin e mëjesit. Tetë faktor të çuditshëm që e përkeqësojnë alergjinë sezonalle. Lëndja e syve. Kur alergjia e polenit përkeqësohet, është më mirë çe të përdorni syzet tuaja. Nëse poleni ngecë në sytuaj dhe i qëndrona tje, ju mund të përjetoni më shumë probleme duke vën lente. Lente të janë të prirura për të sisur i rituës a i rorë si poleni apo pluhuri, sepse ato janë të depërtueshme. Stresi Ju bënë që të të shtini më shumë. Një studimi kove të fundit për allergjin gjurmoj nivelin e stresit të 179 njerëzve me allergjin nga barri. Bi dy periudha 14-ditorët, Studiuesit e Ohio State University zbuluan se 64% që raportuan nivellit të lartat të stresit përjetuan më shumë se 4 shpërthime alergia. Alkoli, vera e kuqe në veçën ti, mund të acaroj më shumë alergjin. Disa njerës jash shumë të ndjeshen nda i sut fitit për bërës i alkolit dhe kjo e bën alergjine tyre akoma dhe më keq. Parfumi dhe qirinjë me aromë. Zdë gjëmë me aromë të shtuar mund të iritoj pjesët e brendshmet të qepallave dhe mund të nxisë hundët të kullojnë. Klori. Të notosh në një pishin të klorizuar, madje edhe vetëm duke ulur pranë pishinës, mund të jetë po aq e keqe për alergjinë tuaj sa qirinjt aromatik dhe parfumi. Klori është një gaz irritues dhe do të bëj një të njëjtën gjë që bën tymi apo pluhuri. Rrobat tuaja, sidomos ato të bëra nga pëlhura të trasha apo leshi, thisin pluhur dhe polen. Larja e rrobave pas çdo veshjeje është e domosdoshme gjatë sezonit të alergjisë. Dushi në mëngjes. Poleni nuk gjihet vetëm pas rrobave tuaja, ai gjithashtu qëndron në lëkurë dhe flok. Grincat e vogla do të qëndrojnë në trupin tuaj si pluhuri. Problemi me polenin është se ju nuk mund ta shikni atë në ajër, ndaj kujdes. Kur nuk jeni duhanpirës, por jeni të ekspozuar ndaj tymit të duhanit. Një studim në gazetën e alergjisë dhe imunologjisë klinike u studua efekti që ka tymi i duhanit mbi individët me alergji sezonale. Studuesit zbuluan se nivelet e një antitrupe alergjeni IgE ishin 16.6 herë më të larta tek njerëzit jo duhanpirës, por të ekspozuar ndaj tymit të duhanit. This is Club FM 100.4. High breaks promises. I remember my shade. trying to give him my love for and getting no way no way it's been so long since I've searched for wanting him to come for my love on the land Words are so easy to say, but you got to show me love. Ate dhe gosat po në gordin, mësak tjeri uh... Geri nga ështërir për tokë, o Sha Radio, o Sha Radio ska. <laughs> o ska Po mësit tërgonit gjitha, Daniel Nuk bëjnë që për shumë Unë si them shum. që para Sha Radio Së yeah. t'i apë Serenellës 2 bileta për në Kineman 57D të këtira në Ring Center O Serenella no, Pas i ka gjithur e para këngën e ditës 573 më baronu më O Serenella O Serenella Më në në në në në O, oh, Serene Ok, mirë, në regullë um, Atere, 57 dëtë të kë Ring Center Serene, këto bilet e janë në kurtinsht të kë Tirana Ring Center Këto kinemat 57 dëtë janë, janë të përvoja të jashtë zakonshme Zjasin në disa minuta 7, dërjë në 7 minuta Dërjë në 7 minuta Për të marin e të shpjen në një bot atjet ej E kështu Përvoja që përshqin të gjitë trupin, gjitë ashtë qisat Dijimin, qëkimin Amiçjate dëgjimin e shikimin dikush na shkruan se mm. e kam vdekje. Thotë kur jan, kur thotë dikush ja ja dëgjoi erën. Ja dëgjoi erën. Po, ja ja njon enjon të erën. <laughs> në vend që ta thuash e ndjen. Ah, po. Apo e nuhat, e nuhat. Gjoj çfarë <laughs> <që> vjen? Gjojë, <laughs> gjojë çfarë vjen. Më do dikush të më thotë shprehja flegjum është acaruese. Çfarë Çfarë mund të flesh tjetër përveç gjumit? Mjafton, do flet sot. Po. Do flem. Ajde flem gjum. Po këthe kemi që nga fëmiria, kështu na e kanë. Ajde flem buk sot. Ajde ja, flem buk. Mirë thotë. Ua, jo, ulta. Po s'na kish vajtur mendje. Po. Ka më shumë nga ata që bëjn dietat Atkinsa vë dietat. Ëh, çështojë da jo dieta tjetër e këtij francezit e rrobave tashmë. Ëh, e jua është unë popullore. E Ilir Metës, po. Po. Uh, Semajman. Oh. Dikush thotë që. Pacenconi, çeka ai. Po. E doktorri uh, ashtu. Shikat francezi. Po. Ehm, <truh> um, dietë shumë efektive the ajo. Që heq bukën. Nuk ha <laughs> buk, tam. Po. E megjithatë ndonjëri thon, "Shkojmë Hamburg." Da haj sik buk po ons ha buk. As thua do. Oh, mund të ha buk. Kanë dhënë si shprehje. Apo jo, ato han, po. Hamburg. Ne kemi si shprehje. Po, kemi ne. Tam. Ndërkohë që Flore është mërzitur pasi thotë në ulçin në vend të emrit të dyqanit, ja vinin emrin Berber, ja kishin vendosur Qethore. Qethore. <laughs> po mirë. Qethore. Po shkoj të qetham. Në Kosovë thon freezer. Ëh. Mm. Tek freezeri. Tek Berberi. Tek freezeri pra. Mm. Tek parukeri pra. Ëh. Mm. Ndërkohë ky zorr i ka qelluar Shumë e shumë e shumë e shumë. Nuk e ka një gjithur? Zëri, zënja dhe zëtrinë, është një sopranoja. E jash dhe konshë, Ka shpe rëthëm? E gjem dhe një hertë fundit. A bësë e shkojmë? Te kësharabit. Rritë e një fëmije, është një histori më vetë, është një program i cili ti nuk mund të aprogramosh, po të programon aji. Që i program i pa programuash, që të programon. <laughs> një burë në Algeri, pa ditur gruan e tij për mashtrim, traumë dhe për vuajtje psikologjike. Ëh. Pas e ka parë atë për herë të parë pa, pa grim, grim, pa grim. Më ngjësin pas edhe në te klubi mëjesit, vajja në uh, klubi mëjesit në Facebook mund të shikoni gruan me grim dhe gruan pa grim. Ai do të habiteni. Thotë mëjesin pas dasmës Burri thot se ishte i shokuar Kër pa Fityre naturale të të shocjes Raporton Gazeta Emiratet 24-7 Ja ku nadele përdorur sëlish A i thot se Ishte i mashtruar nga jo Pas i a jo Ishte shfashur ati gjithmon Vetë me grim Para martesës A i thot se duke shume bukur Shume të nhejse para martesës Dhe kuru zgjua më ngjesin Pas dasmës Dhe e gjithi ato me fityrën të larë A i mendoj Se kishtë të hyrë një hajtut <gjit> Një hajtute në shtim E ka hedhur në gjysh Pra e ka patitur për Trembëdhjetë mi pound britanik Nuk ka mund ti Kjo është shumë Ajo patinimi bëndë dhe fityrën Adhi, du të shikosh Medhe pa grim Ndryshimi në shtim Lenje që një gjyra lëkurës është komplet tjetër Se ajo përdorë përdor nga sa duket Bazë shumë të zbardhur. Mm. Ajo shkon nga nga afrikane në suedeze, <laughs> vetëm në atë. Pa hajde më. Nuk e di, nuk e di sa është vërtetësh kjo histori. Shumë e çuditshme. Duhet shumë tërheqse me grim. Por jo as pa grim. Oh my lord. Pa grim ajo është e frikshme. Gosa. Tam. Na le të duhet të lagim për 1 minutë. Ja, duhet të lagim 1 minutë koh. Pa pa jo skajë me. Pa sikël pa gjëje. Haide. Mm. Jo. Ja. 069 20 70 222 -22 për juve. Është numri i telefonit? Jo, ja, jo. Ja. Është <laughs> kush kush e gjën ka përfituar një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. 069 20 70 222 -22. është një send. Jo. Ja. Ëh. Mm është -mm. një veprim. Po jemi më afër. Jo tamam, po, jo tamam, por. Cilje, cilje. Cilje e njeriu. Po. Cilje e njeriu ndaj njeriu. A mos foli vetëm. A ti fola ti. Dije ç'preket? Me dor? Jo, jo, ja, nuk, ja, ja, nuk është ja. sën. A nuk është sën. Së tani deri tani është i saktë, një gjërat që ka pyetur. Sjellja e njeriu nda njeriu. Po. Sjellja e mirë. Jo, ja, jo. Ja. I tani tindemojmë me çë 1 minutë. Ja, ja, ja. Po kaloi minuti. Ëm. Um, hm. Si rekesh e pist, e pist. Po. Ka bëjme higjienën? Jo, ja, nuk ka të bëjme higjienën. Po nuk është e mirë. Kur bëjn, njëriu, ja bëjnë për shembull njeriu, njeriu. Jo, jo. Ja, mashtrim. Jo. Ja. Ka bënë s ja. Jo, çfarë s'e so, ja? Servilizëm? Jo. Jo. Servilizëm. Keni për ta gjetur. Aha, rezulton të jeti mirë. Në destin në destin e shqiptarët u servilozën çik. Mien për të vjell. Ehm, xire koleg, xire, s'uq të shënjëri në radio. Jo, e ja, kisha për servilizmin, e dashur. Ehm, domun për atë thash. Më jeni rrugë të drejtë. Dhire Servilin. Dhire Servilin. Goje. Ë pra, pra, aha. Pa mashtrim. Ësht diska që ndodh midis dy njerëzve, por mund ndodhë edhe midis më shumë se dy. Jo, as to as sho. Çfarë as to e dashur. Jo, jo, jo. Pa shtirje. Un po tërhiqem faras ti më. Jo. Jo. Dosë gjene se gjene. B. Jo, është keq. Nuk është bashpunim. L. L. Jo. Çfarë është loja? Luftë. Mhm. Në varmënyrë mund të thuash luft. G. Jo. Grindje. Ja. Sh. Sh. Jo. Sherr. Jo. Por kjo gjë mund të shkaktoj sherr më pas. M. Po. Jo. Mos marr veshje. Jo. Jo. K. Jo. Ka kuptim. Fillon me A. Ag. Ag? Jo. Çfarë është agresivitet? Jo. Ar. Ar. Jo. Ar. Jo. Ar. Hadi, hadi. Armisi. Ja. Ha? Taimos e thuaj gjithë fjalën se qelojnë që i bien kokë. Okej, çfarë do të bën? Armisi. Por shpesh herë kur dy njerëz janë armish mund të ndodhi kjo gjë midis tyre. D. Ja, fillon me A për. Njëri e bën tjetrit. Ëh. Një A, A. A. Kur një njeri mund të jetë shpesh herë pa drejt, kur ti e bën dikujt Mund të jetë pa drejtë? Është me K? Po me K është. I ku mbaroj. Ak, ak, ak, ak. Mm. Gjedhë the tretën skaqe. U. Uh. Bravo ti Gjeta. Bravo, ka adi. Adi, e ka gjetur. A ku? A ku? A ku na matata, na matata. <laughs> ak. Bravo Adi, bravo. Mbakt fletë të di kokës. Kat? Jo Blendia. <laughs> Jekyus Bravo Për endeljë gosam Këtë e mba së pak në kryurinë në gjithësit Në vjen kej që nuk e gjitha për një minut Po s'kajqë, herën tjetë Provo <laughs> <Stavlemoni. laughs> <laughs> për sëri Këtë e mba këtë e mba këtë e mba këtë e mba këtë e mba këtë Oh, don't let me, oh, don't let me go, cheetahs need to eat them, run them to love them. Okej, okay, a kujti që atë Pharrell Williams Freedom, atëherë kemi kohë oh. vetëm për oh. uh, sharadion e këthimit të një goza Pam Atëherë unë me adin e kemi menduar fjallën Juve mm. miqtashur mund të luani, për... Uh, do të luajm për një... Për qëfar dhe luaj molta? Qëfar dhe i dhurata? Për një qift bilet është të këpista okay, uh, patinazh e patinazhjit e këtëra në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ja. Ja. Fjala ju ai hahet. Ja. Pihet. Ja. Preket. Ja. Ndihet. Ndihet në një farë mënyrë. Apo dëgjohet. Ë, e... mund të dëgjosh për të, po jo që dëgjohet ai. Është një, një fenomen. Nuk të bisedohet mbi të. Nuk mund të studiohet literë e tjera e tjera. Është një Ja, jo tamam fenomen. Do ta thuash në no? një farë formë një fenomen njerëzor. Njerëzor. Është pozitiv apo Positiv, negativ? Pozitiv. Pozitiv. Po, shumë pozitiv diçka që o, e ke tia. apo e fiton rrugës. E fiton rrugës. Mm. Ek. Ek. Jo, jo. Çfarë është experiencia? Eksperienca është e pasuar. Jo. Ë ka të bëjë me punën e njeriu apo ka të bëjë me sjelljen e tij? Më tepër do t'i afroj punës sesa sjelljes, po. Kjo kërkon rigorozitet. Disiplin për pikë. Jo. Ja. Është një lloj pune? Ka shumë lloje të kësaj. Ëh. Mm. Ka shumë fusha të kësaj. E ndihmojnë njeriu për një jetë gjatësi? Për të kuptuar botën, okay. veten, ajdenë timan. Po. So, ja. Jo, Çfarë është filozofia? Filozofia është, si thuaç një degëzim, degëzimi i kësaj. Që është i përmbledh të gjitha këto bashk. Fjala që ju keni menduar apo për çfarë e po, po kishit? Filozofia. Filozofia. Ah. Ëm. Um. Si, kjo e mendimit. Kjo e mendimit. Tanimun gatrova. Mm. Me këto. Ha vajza. Ës nona. <laughs> jo nuk është nona. As më po nuk është. Jo nuk është më pa. Mm. Ha vajza. E jemi minutkë. Olta, ke ndonjë ide? U afruat në një moment. Tik tok, tik tok, goza tik tok. So. So. So, so. So, so. so ja jo, nuk është so, me so. Çfarë so mi Olta? Tamë goza. Ej, e, në shkoll, ëh, është lëndë? Mund të jetë lëndë në, sh... lënd? lënd në shkollë, po. Ëh, fillore apo të mesme? Ëh, fillon Edhe në fillore fillon pak, po me të thjeshta. Pastaj sa vjen thellohen, pastaj mund kthehet në një në një Si t'u është uh, aferë të jetës Heo E, e, e, e Jo, jo, jo, jo. E, sa Kimia është t'ju E, gota Kimia është t'ju Astronomia është t'ju, fizika është t'ju Shë, shë A, ah, pra, shë <laughs> <Oi>, Oj, oj, oj <laughs> Shë <laughs> o, oh, bo, bo, po më zëmë koka. Më utuat fare. E një mon <odan>. njeri unë që të kuptojë, botën. E, botën. <laughs> e, me ndovaj më të komplikuar se kaj është. është një shë. Pëm. Një shë. Mm -hmm. Ja t'i gjemi nga kushka fituar. Kaj. Shkenc ka thën Paulini i Paris, oh, Paulin. bravo. Dy bileta për tek pista e patinazhit tek Tirana Ring Center, ndërkoh Paulini ndërkohë si një pinguin i vërtet. Jeë Mira ka thën akuza për sharanion ton, fiton dy bileta për në Sinëplex dhe Inva Mulaj është zëri. Uh, e sakt, ka thën bravo. Klesti i Paris fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Bravo Klesti. Bravo Klesti. Inva Mulaj është sakt. Ikem? Ikem. Ne shqim te kënga e fundit për ditën e sotme është nga Calvin Harris. The disciples, here is how deep is your love. Ngane në klubin e mëjetës një fundjavë fantastike. Ju përshëndesim fort, ju urojmë një ditë mrekullueshme përpara. Ciao. Dëshohemi sërish ta hënen. Shihemi. Let me be your air. Let me run your body freely. Now when I'm a shadow, I feel how deep is your love. I like the ocean What devotion your love.